Poeții prezenți la această manifestare poetică sub Gita All Poetry Movement sunt eu, Victorița Dutu și Ioana Trică, coordonatori, pentru că împreună ne-am ne -am gândit să organizăm această mișcare poetică și la noi în țară și să o înscriem în, în mișcarea All Poetry Movement, dar bineînțeles că Aici este și Victoria Milescu care și-a organizat acum 2-3 ani în urmă la fel, o mișcare poetică sub egida All Poetic Movement și cea care întreține această colaborare cu All Poetry Movement este Elena Menescu. Apoi avem, îl avem pe Octavian Mihalcea, pe domnul profesor universitar Ioan Roșca, Petru Solonaru, Mazzan Rifai, Elena Trifan, Andada Călinescu, Dan Bodea, Marin Voican Ghioroiu, Claudia Voiculescu, Eliza Roha, Lucian Bruia, Dana Tudor, Ioana Stuparu, Joe Călugăru, iar muzica este asigurată de grupul Celeste, alcătuită din Felicia Popescu și... Nicu Ceandru. moderatorul acestei mișcări de aici, de la Mediateca George Enescu din București este domnul Sergiu Găburea. De multe ori am fost considerați cu o, oarecum cu capul în nori. Dar nu, noi suntem de fiecare dată cu picioarele pe pământ și cred că este un moment uh, binevenit, bine ales, în care poeții să-și exprime punctul de vedere asupra ceea ce se întâmplă în jurul nostru. De aceea, vă rog foarte mult să uh, dați curs uh, invitației doamne Ioana și să începem uh, activitatea noastră. Ioana Trică, membra a Pen Clubului francez. O să citesc o poezie care a fost publicată în volumul bilingv Românul albanez Noaptea șarpelui. Poezia se numește Ora de foc a Cireșului. Iată ora de foc a Cireșului și spațiul în care te închini ca într-o noapte nesigură. Între învins și învingător Durerea se împarte egal, ca moartea. În război te poate apăra doar propria umbră. Nicio o răsplată pentru un vingător. Nici o mângâiere pentru cel învins. Dar, iată, vine iar ora de foc a cireșului. Și dintr-un volum care sper să apară anul acesta... Eu i-am dat un de Deocamdată provizoriu O insulă nord Să nu mă întrebați de ce în nord. În <laughs> o în nord O insulă în nord Da, este insula mea Fiecare are câte o insulă Eu am insulit acolo în nord uh, Poezia se numește Adio porumbel al păcii M-am speriat când am scris-o N-am vrut să scriu așa ceva era cu câțiva ani în urmă și am spus, știți că noi avem un fel de premoniții, în general, și am spus, nu vreau să scriu asta. Totul a pornit de la acest vers, Adio porumbel al păcii. Asta se pare că este destul de... de real. Da, să fie. Adio porumbel al păcii. Lumea ta se oprește aici. Luminile se îndepărtează, focuri se sting la apus. Pe care parte a lumii te vei roti dimineața? Adio o porumbel al păcii, ia cu tine rugăciunea aceasta și du-o la picioarele fecioarei. Doamne, la ce bun atâta liniște în ceruri, dacă în casa mea e furtuna! Bine, poezii mai lungi, dar deocamdată o să vă citești ceva mai scurt, așa, pe temă. O poezie pe care am dedicat-o cum viața mea am petrecut-o în ultimii ani și pe la țară, în satul meu natal. Ne-am redescoperit lumea mea de, la, de origine și am dedicat această poezie femeilor de la țară. Femei tăcute de la țară. Femei tăcute de la țară. Femei de zăpadă și de noapte, Când luminile devin sclave ale umbrelor. Femei răbdătoare în durere, Putemnice în somnul vostru ca semințele în germinare. Vă privesc la muncile voastre zilnice, Cu privirile grele, Mâinile ude, cu torsul aplecat. plecat. Statui ale nopții de vară, Umbre de dincolo de geamuri, Cu pașii voștri mici, Faceți ocolul planetei într-o viață, și nimeni nu știe. Și totuși, e cineva care știe. Chipul lui alb îl zăriți printre nori. Vă privește lung cu ochii săi mari, mângâietori, pe voi, femei tăcute de la țară. Vă mulțumesc! <truzări> hup hup nevah sur Sup, <speaking in foreign language> up, aici pentru că acțiunea noastră se înscrie în cadrul celei de-a acțiuni acțiunii poetice mondiale organizată de World Poetry Movement Mișcarea Poetică Mondială cu sediul în Columbia. Sunt aici printre noi deja câțiva membri vechi ai organizației doamna Elena Armenescu o, ni, o, Octavian Octavian <laughs> Octavia Mihalcea Victorița Duțu și o să mai vină George Grigore și, bineînțeles, Victoria Milescu. De ce organizează în fiecare an acțiuni la nivel mondial? Este o organizație care întrunește peste 1.000-1.300 de membri din 100 și ceva de țări, 130 de țări și și-au propus să creeze, vă dați seama, o forță să spunem, la nivel poetic și la nivel mondial, să crezi o solidaritate între poeți. Și toate aceste acțiuni sunt, bineînțeles, ca teme și au un anumit scop. Tema acțiunii din luna iulie, pentru că în toată luna iulie se desfășoară aceste acțiuni poetice, este dedicată păcii, bineînțeles, și pericolului războiului, pentru că acum nu mai putem să spunem că noi trăim realitatea. O realitate dură uh, Războiul, după cum vedeți Nu mai este virtual Nu mai este în imaginație Sau undeva departe în timp Ci este chiar în uh, prezentul nostru Este un mare pericol Așa că noi uh, scriitorii, noi poeții Trebuie să avem și noi cel puțin atitudine Sau să ne opunem Cum să spunem Dacă nu putem să ne opunem prin fapte Să ne opunem mental Să ne opunem uh, verbal să ne opunem, bineînțeles, pe cale spirituală. Și uh, aceste acțiuni le ceau ca scop de a crea o forță. O forță emergentă ca să coalizeze toate aceste energii pe care noi le considerăm că le degajăm noi energii benefice, ca să îndepărteze cel puțin, să țină mai departe de noi, de prezentul nostru, amenințarea războiului. Avem printre noi pe Mazen Rifai pe care mă, mă doare sufletul să spun este din Siria și știți ce se întâmplă în Siria, nu numai în Siria în Palestina ce se întâmplă în Ucraina și peste tot și noi la rândul nostru suntem în mare pericol aici unde ne aflăm deci acesta este scopul întâlnirii noastre uh, o să citim poezii fiecare citește poeziile pe care și le și care care dorește să le citească, dar toate gândurile noastre de astăzi se îndrepte pentru a face bine și pentru a menține departe de noi pericolul războiului și ca să fie pace, până la urmă, pacea asta să fie adevărată și reală. Nu știu dacă vom putea, dar noi încercăm. Și vă mulțumesc că ați venit aici. Sunteți alături. Și mă bucur că ne revedem în acest context și în acest ambient al cărții și al muzicii, așa cum am văzut la început. Așa cum a spus și Ioana Trică, domnia sa este cea care... A venit să spunem cu, cu vestea că uh, această inițiativă a poeților columbieni uh, de a mobiliza uh, toate energiile pozitive uh, și toate gândurile frumoase și ziditoare ale poeților de pretutindeni. Noi am răspuns cu da Cei din sectorul 2 Problema era că nu aveam un spațiu Unde să ne întâlnim Și să ne desfășurăm aceste activități Dar am găsit Acest centru Situat pe strada Jean-lui Calderon Deci clubul Calderon Pe scurt Care ne-a găzduit Iată până la șaptea ediție De fiecare dată Mulți dintre dumneavoastră Ați fost prezenți Chiar mai mulți unii sunt acum în concediu Și vă mulțumesc pentru că ați răspuns de fiecare dată Și alții au apreciat că acele întâlniri au fost reușite Și chiar domnul primar v-a transmis tuturor prin mine Felicitări și o diplomă de evidențiere a acestei activități a noastre Prin urmare... Uh, mesajul uh, acesta uh, de ultimă oră de pace, uh, noi știm uh, că aproape la fiecare revoluție uh, a existat o poezie sau un imn mobilizator care să deschidă, să trezească conștiințele și să deschidă noi orizonturi să fie un argument pentru toți cei care sunt angajați în lupta de a schimba ceea ce e rău printr-un bine relativ, pentru că știm că este un ideal aproape de neatins deocamdată de specia umană. De ce nu este încă de atins? Pentru că Eu am convingerea ca și dumneavoastră De altfel că prin educație Cultură, artă și Întrecerile sportive Dacă chiar vrem să ne și întrecem Care Au fair play Am putea Să trăim în pace Și liniște pe planeta Pământ Unde există loc pentru toată lumea Nu cred că suntem prea mulți Cred că printr-o judicioasă exploatare și a resurselor și redirecționarea cheltuielilor nu spre armare ci spre educație, așa cum spuneam, și um, folosirea tehnologiei de ultimă oră, uh, tot în scopuri pașnice, umanitare și spre delectarea sufletului, ar fi extraordinar. Sunt multe de spus, chiar am transmis un mesaj în ultimele zile către World Poetry Movement și am încheiat cu dictonul pe care mi l-am amintit din orele mele de latină de la liceu, că atunci când armele vorbesc, muzele tac. Așa că... Întâlnirea noastră de astăzi sper să fie la fel de, de frumoasă și să ascultăm primele poezii. pe doamna Elena Armenescu să ne recite din poemul din antologia. din antologia Poeți români slăvind Dumnezeirea. Da, acest volum, această antologie, din care fac parte câțiva dintre colegii prezenți și aici, a fost editat ca un omagiu și o rememorare adusă sfinților brâncoveni decapitați în anul 1714 la Constantinopol Spuneam în cuvântul de început că atunci când armele vorbesc muzele tac inter armes muzes silent Așadar știm din istoria zbuciumată a poporului nostru că au fost mulți ani de suferință și de năpăstuire Dar am să vă citesc După poezia Brâncoveni Un mesaj cristic Care ne umple de speranță Și ne luminează frunțile Așadar, Brâncovenii Sfinț Sfinții Mucenici Plin de candoare Mă întreb scum pe copile Mamă Ce înseamnă acest cuvânt Martir Din ochii mei cad lacrimi calde Peste file Șoptesc un nume, Brâncoveanu Constantin. Urmează apoi tăcere grea, prea sfinte, copilul rămâne nedumerit, nu înțelege ce înseamnă să fii un bun și iubitor părinte și totodată să nu ieși din creștinească lege. Ce înseamnă miracolul nemai văzut, credința? Să te jerfești fără regrete pentru un nobil cel, să-ți dai chiar viața, să ai cu cernică voința de a rezista să vezi sub ochii tăi măcel. ce mai de folos omului? Să-și piardă trupul, viața pământană care a fost încredințată ori sufletul cel veșnic?" Îl mistuise gândul pe vodă, mult credinciosul și iubitorul tată. Ce înseamnă să-ți vezi toți băieții decapitați sub ochii tăi și să rămâi în rugă, în stăruință? Doamne, fie voia ta, binecuvântă pe acei tați ce și-au pierdut flăcăi în lupte, apărând credința. Să vezi copiii tăi înjunghiați ca miei nevinovați, în tocmai cum Isus văzuse când era copil, îl cuprinsese mila în locul lor morții destinați s-a dat pe sine jerfă într-un sfânt april. Supliciul său fie învățătură pentru omenire, că trupul acesta trecător poate învia și mai de preț a Domnului slăvire și o moarte în credință decât o viață rea. Toate aceste gânduri sfinte se împleteau cu rugăciunea preacurată în sufletul ostaș, cu lacrimi Creștinii pe Domnul rugau să-l întărească pe Micuț, pe Mateaș. Dintr-o lovitură de călău, fără căință, primul ucis fu Iana Chiță, ginerele său iubit. Apoi, Constantin, Ștefan, Radu, Matei, fără umilință, fu ultimul însuși vodă, dar martiriu n-a Capul lui vodă Brâncoveanu, Constantin n-a căzut încă, mâna călăului a tremurat, S-a agitat mulțimea știind că e creștin, aveau și ei acasă copii, dar n-au strigat, opriți crima, cruțați copiii, opriți teroarea, cu sânge omenesc nu ne mai murdăriți. Au asistat precum cândva evrei răstignirea mântuitorului nevinovat între bandiți. Abia a doua lovitură avea să împlinească desprinderea de trup a capului voievodal, și scrierile vremii aveau să povestească urmașilor, adică nouă, nedreptul act final. O moarte sfântă, eroică, spre îndreptarea poporului întreg pe calea adevărului și faptă, e moartea brâncovenilor. O sfântă chemare spre cerul năzuinței, Dumnezeescului Tată. Într-un târziu, când timpul parcă se oprise, strângând la piept copilul, cu duioșie i-am șoptit. Când vei fi tată și vei privi copilul tău iubit, ai să înțelegi ce înseamnă martiri, făclii aprinse pe calea mântuirii, drum de fiecare om râvnit. Mesajul tău Isuse, mesajul tău Dumnezeesc de pace și iubire, în vremuri de demult, ajuns -a la străbuni. Ei, stăruind în credință, au împlinit cu dăruire porunca ta. Să fie tot mai blânzi, mai buni. Ca porumbei în amor și șerpi în înțelepciune, Să ne purtăm și să trăim în sfântă armonie. Să ne extaziem la tot ce e frumos pe lume, Să rezonăm cu sunete cerești în simfonie. Asemenea unui copil încă împătimit, ne vrei pe fiecare, în jurul tău, pe cale, în dansul vieții binecuvântat, îngăduit de legile divine, rotit sub semnele regale. Destul fără de milă s-au omorât unii pe alții cu ferocitatea unui sălbatic animal înfometat. Să ne iubim cum se iubesc surorile ori frații, acum, aici, în acest loc ales de venerat. E zi de sărbătoare... În palatul aurit strălucitor răsună magnifica slavă și celestă cântare, adusăție, veșnic veghetor, protector, salvator al omului în veacurile întunecate de neîndurare. Pe pieptul meu, în dreptul inimii smerite, e așezată pentru totdeauna o minunată cruce, e semnul sacru al vibrației tale de iubire mărite, semn de legătură tainică ce lângă tine mă duce din ultimul volum intitulat de mână cu Orfeu am să vă citesc poemul Laudă Luminii. zorii apar furișându-se împătimit sărutând pământul dinspre răsărit crestele munților încă opresc tulbărătorul lor alint dumnezeiesc Încins cu lumină, întunerii cu nopții se retrage smerit, supunându-se sorții, se depărtează ascultător ca un sfetnic, să doarmă alte viețuitoare, spielnic. Aștept extaziată și inima între când vine unda aceasta, luminată, ghit, e caldă atingerea pură, te înfioară dulce ca o cu minecătură. De după munți și piscuri Abia acum se înalță soarele Pe cunoscutul drum Croit în ziua întâia De propria lumină Despletite în raze La poruncă divină Cu slava sa În ochi pătrunde adânc Rostogolin mereu corpuscul unde Ne cheamă în fapte și spre noi zidiri Cum îmbie clopotul spre mănăstiri Lumina blândă Mă tăsos, mă să sădește în mine magic o vioară, vibrez sub măreția ei, sinele meu îl mărește în duh pe Dumnezeu. Mi-arată în semn și șoaptă noile cărări, pios desprinse drepte din sprezări, cu duioasă îngăduință apoi mă duce cu sufletul spre înălțata cruce. E desmierd, tumult și încântare când razele se mulțesc. Altare de slavă devin pomii din grădini când păsările sunt trezite de lumini. Deși nu-i cald, încep și ele ciripitul lor. Ca slovă voalată cu acel viers înălțător care lui Dumnezeu simbolic îi dă știre, tradus în limba noastră, Părinte, mărire. Laudă acestui dar minunat dumnezeesc, acestui cadou sâmburile vieții ceresc, laudă Creatorului, toată Tată, tot Universul, în care împort port azi cu smerenie mersul. Acest eveniment tot datorită poetei Ioana Trică și am organizat acum 2 ani un astfel de eveniment. De fapt, ele se pot desfășura oriunde, așa cum spunea și Ioana Trică, dacă ne adunăm 100 sau 2 poeți într-un loc și recităm în aceeași zi, poate că ridicăm cumva vibrația spirituală a lumii. Atunci au participat mulți din cei care sunt aici și... Elena Armenescu, Ioana Trică și Claudia Văiculescu, dacă țin minte, sau... și Ioana Stuparu, iată sunt câteva nume care deja au circulat. Eu le-am le trimis și eu pe internet în Columbia lui Rendon, poetul care a inițiat această mișcare și cred că a fost un lucru foarte bun. Acum... Eu am dat curs unei invitații pe care uh, o româncă de-a noastră, Daniela Voicu, uh, a lansat-o către poeții din întreaga lume în uh, revista pe care o conduce, cuib uh, sau Nest, este o revistă internațională și acolo sunt uh, câțiva dintre poeții români care participă, da, și eu am fost în câteva rânduri, acolo scriu poezii în engleză. Dânsa recent a lansat o invitație pentru o antologie care se numește chiar We Want Peace. Noi vrem pace. Așa. Am trimis și eu acolo două poezii. O poezie o am chiar aici. Dacă credeți că este potrivit, pot să vă citesc sau să o și traduc. Cum credeți? Pot să o citesc în engleză. Nu protestați. Uh, da, we want peace there are some animals that eat each other, there are some birds that prey each other there are hundreds of insects that kill each other because of hunger or of other mysterious reasons there are plants that hate each other maybe of jealousy on color or perfume There are hund thousands of huge forests that burn each other, <clears throat> not to be cut down by thieves. There are small stones that hit, splendid stones, just good for statues. There are winds that beat against wind. There are seasons that pretend to be anything else that, than seasons and seas that swallows the seas. There are rains of bullets while you sleep with your child. There are so many wounds by mistake. There are too many riffles, tanks, machine guns, instead of bread and sweet home. There are some different people who lie, each other, maybe even signing non-aggression treaties, but all above disparately shout in chorus. We want peace. O traducere, așa, la primavera. da, vrem pace. Există animale care se urăsc unele pe altele, există păsări care se ucid, există insecte care se omoară din cauza foamei sau a unor motive misterioase. Există plante care se urăsc poate din cauza culorii sau a parfumului. Sunt milioane de păduri uriașe care își dau foc una alteia ca să nu fie dobărâte de hoți. Sunt pietre mici care lovesc pietrele splendide făcute pentru statui. Sunt vânturi care bat împotriva altui vânt. Sunt anotimpuri care pretind că sunt orice altceva în afară de anotimpuri. Sunt mări care înghit alte mări. Sunt ploi de gloanțe în timp ce tu dormi lângă copilul tău. Sunt atâtea râni făcute din greșeală. Sunt mult prea multe puști și tancuri și mitraliere, în loc de pâine și case călduroase. Sunt atâția oameni care se mint unii pe alții. Poate chiar în momentul în care semnează tratate de non-agresiune, dar toți aceștia, toți aceștia țipă în cor. Noi vrem pace. Asta Oh mm -hmm. Suntem pe scriitorul Octavian Mihalcea, membru în All Poetry Movement să ne recite poezile, dar înainte așa să ne povestească să ne spună câteva lucruri despre cartea pe care domnia sa uh, o are Trei poezii din volumul Beste și Basme volum Bilingv versiunea în limba franceză excelenta versiune fiind realizată de Ioana Trică Să vedem Visele se fabrică, către toate porțile sacre ce au curs în Besna, către toate corăbile scufundate în zorii nunților de fier, către toate focurile trudind pe maluri mișcătoare, acest oracol al oglinzilor înveninate cu aur, această dezgolire îngropată în ploaie. Pe malul Ud se fabrică vise. Muza de piatră, pe când eram siluete de scoici în vase cioplite, viața cercului arunca umbre fără salvare pe urmele cetății sfârșite. Așa cum trece istoria, fumul nu aduce liniște a varului stins, eliberat în piatră. Și a treia, visul lui Gerard, suma somnului singur, ca piatra închisă în lemn. Direcția modifică dubla ieșire din corp, egală cu astrul căzut în visul lui Gerar. Spânzură-mă de foc, așteaptă jos drumul Orientului întregit cu întuneric sau unicul templu clădit afară din lume. Bogăția nu mai ajută pe nimeni. Vă mulțumesc!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 care, pentru mine, e un oare adevărată. E, prima lucru în care vreau să spun că cer scuze la greșele gramaticale care o să fac când vorbesc, că sunt străină, am venit aici la 35 de ani, -o ocupat, nu am apucat să înveț bine limba română cum trebuie. E, am venit aici ca jurnalist e, sirian, Poet, sunt poet arab, scriu în limba arabă că am avut unoare să fi tradus unii din cartele mele prin profesorul George Grigori. Eu am agenția de știrele ANA News, care ocupa cu toate activitatea lumea arabă în România. E ananews.ro foarte conoscută în, în jurul comunitatea arabe și islamice. Am venit aici să vorbesc, că mă atrag foarte mult vorba de pace. Uh, zonele care trăim, care am trăit, că acum e conflict foarte mare cu război, uh, pot să spun că un fel de război civil, nu vreau să vorbim exprimarea asta, dar suntem obligat uh, am încercat noi să scăpăm de dictatura care a fost și în România. Au scăpat foarte ușor cu câteva zile. Noi am, până acum, trei ani de zile, nu pot să scăpăm. Uh, am intrat în alt conflict. Uh, pace, într-o noi, e fapte, nu e vorbe, nici nu e boezie. Uh, cine e bolnav, știe ce înseamnă sănătate. Noi suntem bolnavi, ca populație. Suferim de trei ani de zile, nu avem oameni care să fie solidari, solidar no nu avem solidare din populația celelalte. Vorbesc special cu romanii. Noi nu vrem sprijinul politic, politica, politica știe să face război, nu știu eu altceva. Oameni de afaceri știe să face conflictul și să vende armamente poet care pot să începe pace. Poet e, ar știe ce înseamnă valoare, ce înseamnă sensibilitate, să sentimente. suntemente. De la voi, de aici, de oameni pașnic, de oameni care au suflet, începe tot uh, uh, uh, uh, camare mare de pace. Dacă nu, mișca, nu mișcați dumneavoastră ca să cereți pace și aveți putere, nu considerați că sunt, suntem, ca poet, nu mai vorbim avem putere, uh, cuvântul a schimbat tot. De ce de la Domnul bine la Cristos, care a schimbat toate lume cu cuvântul. Nu a, făcut, nu, nu, nu a luat saipa și a -o armă. Cuvântul e un fel de uh, semente uh, care punem pe pământ și, fără să știm, fără să vrem vedem badură. Badură de biserice, badură de credințe, badură de uh, uh, oameni de pace.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 Intra și la noi efectează și pe România și pe toată lumea. Valul de emigranți care vine aici, valul de turisti turi, turi, turist care, care poate să fie orice atent în orice țară. Trebuie noi să oprim războiul asta la orice bace și începe să, să începem să vorbim cu voce tare că opriți războiul asta. Nu mă întrebează cine câștigă, nu mă trebuie să ce ne, ne pierde. Trebuie să fie oprită război în toată lumea și cel mai aproape, vecinii noștri sirieni, vecinii vostru sirieni, irakieni și palestinieni. Asta tot ce am vrut să, să vă spun să că mulțumesc foarte mult încă odată m-ascultat și speram să facem niște mișcare. Luam în considerare ca în Emiratele Unite Arab Emirate, au început acum doi două luni prima uh, uh, award pentru uh, poet pa, uh, de, de pace. Uh, asta acum în, în uh, rolul de uh, select niște uh, poet care a scris despre pace să face award pentru ei anul viitor. Uh, e prima dată care s-a întâmplat în lumea arabă și în lume și speram să intra în România uh, uh, în, să fie unul de la dumneavoastră aici care să fie participat acolo când o să fie uh, festivalul. Mulțumesc foarte mult! Pe versurile Grigore Vieru, apoi un cântec numit uh, Amurg de Constantin Testoica și partea Doamne. La că pe valea dulce amară, n-ai venit ca un străin, ai venit la tine în țară și la frații tăi. Răsai, răsai, răsai, ca greul cel verde, ca lacrima. Aira sa și nu te mai pierde iubirea mea. Mere, pur, peram, voi cu spic de aur pline, totuși ce săraci eram, Răsai ca grâul cel verde, ca lacrima Răsai, răsai, răsai Și nu te mai pierde iubirea mea Mulțumim. Lasă struna să tresare Caldă, întigoară, lăutare. Strângeți lacrima din suflet, lăutare, și dăstrunei strunei caldră suflet, lăutare. Strângeți lacrima din suflet, lăutare, și dă strunei caldră suflet, lăutare.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 și dă strunei caldră suflet, lăutare. Doar o caldă mângâiere viața are. E în durere lăutare. Strângeți lacrima din suflet, lăutare! Și dă strunei caldră suflet, lăutare! Lacrima din suflet lăutare, și dă strunei caldră suflet lăutare.